Nicolae Steinhard, Dăruind vei dobândi. Eseul predică tragedia lui Iuda. Tragedia lui Iuda a fost pentru unii gânditori, dramaturgi, oameni de bună credință și diletanți ai teologiei, imbolt pentru a încerca să-l dezinovățească. Raționamentul lor e în general ușor de urmărit și de asimilat. Dacă Iscarioteanul nu l-ar fi predat pe Isus Saducheilor, planul divin nu s-ar fi putut realiza și mântuirea nu ar fi avut loc. Cum de la Mosândi pe acel care și-a jucat doar rolul, care a fost o rotiță necesară într-un angrenaj, un resort indispensabil într-o acțiune ce nu și-ar fi aflat deznodământul fără de prezența unui trădător? Drept e să fie condamnat și disprețuit cel care a făcut ce trebuie? Așa e piesă lui Paul Reynald, a apătimit sub Ponțiu Pilat, jucată pe scena comediei franceze în 1938. Părerea care amăraliez recunoaște de plina vinovăția lui Iuda și constată că argumentele tip porainal sunt greșite. Oricât ar fi de deseducătoare prin mărinimia pe care o dovedesc și de lăudabilă dorința de a voi să dezvinovățească pe un acuzat, pe Iuda nu se cade în sa scoate bazma curată, deoarece este efectiv culpabil și nu există motive pentru a-l achita. În prealabil, e bine să precizăm că Dumnezeu s-a folosit de netremnicia lui Iuda, cunoscându-o, ceea ce nu înseamnă cât de puțin că i-a dat el lui Iuda menirea de vânzător. Iscariotanul nu fusese distribuit în rolul său nefast, ci știindu-se dinainte ce ticăloșia ar fi gata să facă, s-a elaborat un plan în care ticăloșia lui era una din piesele angrenajului. Dacă noi suntem lămuriți asupra mârșăviei cuiva și atunci când se ivește prilejul, constatăm că se poartă mârșav, precum deși așteptam să procedeze, nu rezultă de aici că respectivul este nevinovat, deoarece și-a susținut rolul. Trecând la fond, putem constata că marele păcat al lui Iuda, în argumentarea de tip porainal, este unul de trufie dementă, voința lui de a se ridica la rang de colaborator al lui Dumnezeu și de a participa la actul mântuirii de pe poziții neomenești. Da, nu exclus ca Iuda să fie raționat, așa cum presupun porainal și alții. Își va fi spus că dacă nu se află cineva care să-l predea pe Iisus Hristos a autorităților iudaice, el nu va putea suferi și nu va fi în măsură a-și împlini misiunea mântuitoare. Și atunci, luat asupra și această sarcină, consimțind să treacă drept vânzător în ochii vulgului. Raționând astfel, Iuda uită, ori se face că uită, ce este și unde se află. Ce este om și unde se află pe acest pământ. Raționamentul lui Iuda, în cazul în care acordăm teoriei Reinalt, caracterul de ipoteză verosimilă, Implică ferma convingere că e egal cu Dumnezeu și că se află pe cine știe ce tărâm privilegiat la care oamenii obișnuiți nu au acces. Iuda s-a crezut și s-a văit co -redemptor. Aceasta a fost uriașa, nenorocită, tragică lui greșeală. A raționat prea subtil, prea sofisticat și s-a trovit peste orice închipuire. Ce putea face? Ce trebuia să facă? Să judece nespus mai simplu și mai uman. Aș spune mai țărănește și mai bătrânește. S-ar fi cuvenit să-și spună mereu, oricând era vizitat de ispita demonică, asumării rolului de coredemtor: Treci în de rătul meu, Satono, eu nu sunt decât un biet, om păcătos. Nu mă amăgi pe mine cu sarcini care țin de cei de sus? N-are cine să aducă la îndeplinire economia divină? N-aș crede că Dumnezeu nu poate găsi și alte mijloace. Oricum, nu știu. Nu mă amestec, nu-i treaba mea de om. E treaba lui Dumnezeu, facă dar ce știe și cum îl crede mai bine. Eu unul nu, nu Dumnezeu, eu una știu și bună. Prietenul și învățătorul nu bând și nu-mi-l trădez. Dacă Iuda ar fi judecat astfel, simplu, țărănește, bătrânește, modest, el n-ar fi ajuns să cade în groaznicul său păcat. Că păcat a fost, a recunoscut-o singură de vreme ce l-au a remușcările, că au restituit banii și în cele din urmă s-a sinucis. Cei care încercă să-l apere pe Iuda săvârșesc o greșeală asemănătoare cu păcatul său, judecă prea subtil și prea sofisticat. Aici totul se datorește complicației, trufiei, părăsirii terenului sigur, al bunului simț, nici rudimentar. Dar în situații limită, în situații delicate și dubioase, singurul criteriu solid, singurul refugiu sigur e bunul simț, suprema soluție e simplitatea cea mai brută. Ea ne este scăpare, ea ne este liman, ea ne este stâncă, temelie cetate tare. Festeburg. Ce trebuia să facă Iuda? să nu se preocupe de lucruri care îl priveau pe Dumnezeu și ținau de nesfârșita sa înțelepciune. nu de de Iuda pe Hristos, s-ar fi găsit altă soluție pentru realizarea jertfei, că doar nu depindea Dumnezeu exclusiv de Iuda Bar-Simon din Cheriot și s-ar fi găsit o cale și fără el. Datoria lui Iuda era să judece simplist, cu o totală lipsă de imaginație și de largi perspective. Cât mai îndărădnic, cât mai îngrădit, mai dovitocește, mai umil. Eu nu-s Dumnezeu și nici corredemptor. Eu sunt biet om. Eu, prietenul și învățătorul, nu mi-l vând. Atâta știu. Lucru știu de toată lumea din mulți strămoși. Altceva? Nimic. De aici nu ies. Raționalmentul meu e limitat și în gust. O fi, dar de el nu mă îndepărtez. Am zis. Faceți ce știți, lăsați-mă în pace. Nu mie îmi revine sarcina mântuirii lumii. Eu mă atribuții nespus mai smerite, doar pe acele le împlinesc. Se poate prin urmare ca motivele care l-au determinat pe Iuda să fi fost mult mai subtile și mai complicate decât cel indicat de Sfântul Apostol Ioan în Evanghelia sa. Dar ca și în cazul unui Brutus, or unui Raskolnikov, motivarea crimei este cu desăvârșită acoperită de oroarea termenului lingvistic care mereu își impune el denumirea, iar nu argumentele și justificarea filozofico-cerebrală a eului care o comite. Oricât de nițeșiană și de înățătoare va fi fost dezbaterea la a intelectualului Rasconikov și în fond de spiritual dezinteresată, îndelung raționata sa crimă, până la urmă tot drept dublă crimă sordidă va fi cunoscută și tot de organele trivialei poliții și funcționarești procurator va fi anchetată. Din oricât de sublime și de patriotice motive și-a brutus brutul spumnalul în trupul dictatorului pe viață cu veleități de rege, tot sângele părintelui său adoptiv a fost împroșcat și istoria existențială, inevitabilă la realitate, tot numai cuvintele, și tu fiule, le-a reținut. Se poate ca pe Iuda să nu fie fi simpla scupiditate, dar posteritatea rețină numai fapta brută și dându-i numele ei generic, fără a se preocupa de voință de participare la un blan de redemțiune ce ar fi rămas în gol dacă nu intervena el, drept vânzător îl va califica și va face pe veci din numele lui sinonimul trădării. Spiritul, înainte de a se angaja în fenomenalitate, se cade să se înarmeze cu multă smerenie și să știe că va avea de a face. A. Atât cu imprevizibila și uluitoarea complicație a vieții, cât și cu... B. Vechile, nemiloasele, cinicele nume date lucrărilor și fatelor și care au puterea și darul de a pune pângăritor și rece la punct cele mai sofisticate raționamente și mai bune intenții. CRIMĂ, ADULTER, TRĂDARE... Sunt numele date cu cinism și egalitare în de lumea fenomenală, unor acțiuni înapoi a cărora stau complicate și câteodată nespus de pure considerații. Cei pasă realității? Ea nu-ți cercetează inima, rărunchii și mintea, ci deschide vechile dicționare mucegăite și cele mai noi suplimente argotice spre a scoate dintr-însele denumirile cele mai impuțite și mai ordinare, mai grele de povara tuturor străbunelor fără de legi. Lucrurile acestea le-ar fi înțeles ușor, Orice organ de închetă care, supunându-l pe Iuda unui interogatoriu, repede ar fi terminat cu el. Ai fost la pomă? Da, dar să vedeți că... Mă, ai luat bandă la ei, recunoști?" Recunosc, însă eu nu i-am cerut, ei m-au silit să iau." Lasă asta, ai luat nu?" Răspunde." I-am luat." Și le a arătat locul unde urma să vină husănul?" Eu am vrut cu totul altceva." Tu răspunde la întrebări, le-ai arătat?" Da." Așa, și pe acela l-ai sărutat?" Mi-era prieten. Mă, po, doabă, tu ca prieten, l-ai să rotator ca indicator. Eu am vrut să-l ajut să... Nu ținem tu ai vândut pontul și ai mers acolo să-l predai oamenilor popim. Așa-i? Eu, atunci ce tot întoșca la ploi ești? Dar banii am dat înapoi și m-am sinucis. Păi tocmai asta dovedește că te recunoști vinovat și că te știi agent informator. Există inclusă în cuvinte o putoare a uzurii și sălășluiește în fapte o concretețe irezistibilă Cărea subtilitatea arguților și complicata gingășie sofistică a motivării nu le pot face față. Intențiile dramaturgului Paul Reinald, al de bună calitate și autorul câteva nobile și frumoase piese, au fost bune, dar eroarea lui e totală.